Uler mena, zazpigarren unitatea, atarian, irakurleetaldea. Atzo bertan bukatu nuen etxeberria anaien gizon gogorraren sekretua liburua irakurtzen. Dida batean irakurri dut, Benetan. Bai, nik ere irakurrita daukat. Tentsioa mantentzea lortzen du liburu osoan. Zeriburuzkoa da? Ilketa batean zerikusia izan dezakeela pentsatzen duen gizon baten istorioa kontatzen du. Liburuak jaquemini du, eta gainera oso egoera dibertigarriak daude tartean. Niri etzaizkit orrelako liburuak gustatzen. Naiago dituta modiozkoak. Orduan, Uxue Alberdik euskaratu duen maitasuna da geratzen den bakarra irakurri beharko zenuke. Amodioari eta desamodioari buruzko ipuin bilduma da. Bai, entzun dut osa politika dela, baina ez alda gazteentzako liburua. Uste dut gazteentzako urteko liburu honenaren saria eman ziotela Espainian. Bai. Baina idazleak dio eldu ere oso egokia dela. Eta nik ere ala uste dut. Oso ipuin erakargarriak dira. Merezi du irakurtzea? Ba, hori hartuko dut liburutegian, Gaur bertan mamuak liburua irakurtzen bukatuko du dala uste duteta. Mm, mamuak? Izen horrekin seguru niri gustatuko zaidala. Zeriburuzkoa da? Ipuin moztak eta luzeak dira eta denetan hitz egiten da gizakiok ditugun barneko beldurrez. Nik iaz irakurri nuen eta asko gustatu zitzaidan. Ipuinak oso erraz dira. Egia da, baina horrek ez du esan nahi azalekoak direnik, barru-barruraino sartzen dira. Nik kontakizun motzak oso gustura irakurtzen ditut, baina hori irakurrita daukat. Ba, orduan Malagonek idatzi duen Lasai ezta ezer gertatzen irakur dezakezu. Kontakizun moz motzez osatuta dago. Gehienak ez dira horri batera iristen. Ita azleak ez du luzamendurako tarteri kartu beraz. Ez oso zehatzak dira, eta ironiaz beteak denak. Eta zer buruzkoak dira? Geure frustrazioi buruzkoak, eguneroko gaiak dira denak. Hurtzaroa, eriotza, irakurri beharko zenuke, seguru gustatuko zaizula. Bai, gaur bertan joango naiz liburu den erostera a ezpazaizu, bide batez Carlos Linasa Sororen bertan goxoliburua erosiko diazu? Historio absurdua dela eta umore beltza darabilela entz dut. Badaukat barre egiteko kogoa. Bai, bai, ederto pasatuko duzu irakurtzen. Beatoki baten inaugurazio festan gertatzen dena kontatzen du. oso ona da. Nire kontu, gaur bertan erosiko dizut.